áttundi kafli um merkun Valalands Þegar manveg fregnaði hvert Melgor hefði stempta flóttanum þótt honum að hann myndu ætla komast undan til sína gömlu virkja nýrst á miðgarði því voru ormar og túlkas sendir frá bráðasta norðrabóginn til að reyna hand sem að skjálkin er mögulegt væri en þeir fundu engin ummerki nýr frekari fregnar af honum neinstaðar norðan bygda tælera á ströndinni um allar hinar óbyggðu auðnir allt til svara ísins Síðan var tekið til við að epla mjög varðstöðuna á norðurhjara Amanslands. Þótt síðan kemi í ljós að jafnvel áður en eftirförin hófst hafiði melkor snuguð við með lind og ekki farið til handanlanda heldur langt söður á bóginn. Sem vali bjóðan yfir þeim hæfileika eins og bræður hans að geta mynd breytt sér og verið ósýnilegur klæðlaus. Þótt síðar glataði hann þeirri hæfni til langframa. Í stað þess að fara norður á bógin, komst hann óseður til hins myrkasvæðis avatars, eða skugga rima sem lá síðst á Amarslandi, langt fyrir sunnan álfæmaflóa undir östurlýðum gyrðisfjalla. Þar tegðist úr þessum langa og dapulega lálendis kraga, byrtulösum og ókannuðum til sjöðurs. Þar á mjógum rima melli þverníftra kletta fjallana og hins kalda hafs var myrkriðka dýfst og þjættast í öllum heimi, Þarna á skugga rýma við risa köngulóin ungólíjant gerst þér bústaf með lind, ándess að hennar hefði orðið vart. Eldar vissu aldrei með vissu hver upprunni hennar var, en hent hefur verið að hún hafi komið út úr myrkrinu sem umkverði ördu mörgum öldum áður, þegar Melgor leiti fyrsta sinn öfundaraugum konungsríki mannviss, og að hún hafi verið eins og fyrsta sem hann snýri til þjónustu vísig. En síðan hafði hún afneitað honum sem húsbónda sínum og ákveðið að þjóna aðeins eigin lönd og losta, þar sem hún hrifsaði til sín í græðgi allt sem gátt orðið til að seðja botlaust hungur hennar. Hún flýði til söðurs af óttavið árásir vala og veiðar hans ormars. Þeir voru mest á verðið gagvart norðirinu en væru kærir um varnir til söðurs. Blasiða 81 En þar skreittist hún um á byrtumörkum hins blessaða ríkis. Þið hana þungraði og þysti eftir ljósinu á sama tíma og hún haddaði það. Hún setti stað í klettaskoru og fekk á sér lögun ríkaleirar kungulóar og óf kolsvarta vefi um gjarnar. Þar sög hún til sín allt það ljós sem hún gatt fundi og spanði það aftur út í þykkum netvef kæfandi myrkuls. Þar til ekkert ljós náði framar niður í holu hennar og hún svalt heilu hungri. En þá kom Melkor til skuggaríma og leitað hana uppi. Nú byrtist hann henni í þeirri sömu myndu hann hafi áðurborið sem harðstjóri yfir ódælu virki, útum nós, sem myrkra dróttin, hár og hryllilegur. Og þeirri mynd hjælt hann aði síðan. Þar í kól svartum skugganum, svo dimmum að ekki einu síni manvegat greintar neitt frá sínum hásölum, óviðau Melkor og ungolíjant sitt samsæri um hemdir. En þegar ungoljant skildi til fulls innar stórubrotnu fyrirlætlarinn Melkors leistin ekki á blíkuna. Hún sveflaðist eins og milli áferki og angistar. Lengi var hún ófáanleg til að leggja á hættur amanslands og ofur vald hinnar hræðilegu höfðingja sem það rýftu eða koma fram úr félustasinnum. Því sagði Melkor við hana Gerðu nú eins og ég segi þér og ef sultið þínum verður ekki ennsvælar þegar því öllu er lokið mun ég veita þér hvað sem og það með báðum höndum. Þessu síðara lofarði bætti hann við af létt og kæruleysi eins og hann svæháttur og honum hló hugur. Þannig lagði stórfjófurinn agnsitt fyrir þann minni sem beit á það. Þegar þau melkor og ungolíant heldu á stað, óvun kuppli myrkurs í kringum þau. En skonar þar sem hlutir vilast mást út svo engin augur fá eitt á. Þar verður tóm Þannig óvun vefi sína, reipi eftir reipi, frá einni gjá til annarar, frá framstæðum klettum upp á steinspýrur tindanna, og klifraði fyrsti stað stöðugt upp í móti, skríðandi og klórandi þangar til loksist náði upp á toppin á suðurtindi, hjarmentýr, hæsta fjálsins á þessum kluta gifðisfjalla, land fyrir sunnan hágnæfu. Hér áttu valar sér einskis íls von. Til vestus lágu rökkur auðnir en til austus hinn löngu glemta frönga strandlengja skuggaríma, og þar fyrir utan endalaust og vegalaust yfirborð hinn smyrka út hafs. Og nú, sem ófreskan ungoljant láðar efst á fjallstopnum, spannún nún ofinn klifurstiga og varpað honum niður svo að Melgor geti klifrað upp eftir honum. Þannig komst hann líka upp á tindin, stóð þar við klíðinnar og horði yfir allt við verndaða ríki. Fyrir neðan þau lágu skóar ormars og til verstus glitti í agra og engi jafunnu eins og gull af öksum guðanna. En Melkor horfir til norðus og sá í fjaska skínandi sléttu og silfur kvolf valabíðar, glampandi í samblandinni byrtu stjárneikar og söngagulls. Blasi 822 Þá hló honum hugur og hann létt sig síga hratt niður langar vesturlíðarnar og unguljart fylgd honum eftir og myrkir vefnóðrar hennar skildu þeim. Það var hátíðisdagur, og hafði melkor einmitt stílað upp á það. Nú var það svo, að þótt Valar gætu sjálfur ákveðið allar stundir og árstíðir að eigin vild, og þótt engin vetur döðas fyrirfindist á Valalandi, þá sátu allir hér í konungsríki Ördu, sem var aðeins lítið skot í sölum jásins, veraldarinnar, og sjálft lífinar er tíminn, sem stöðugt rennur áfram frá fyrstu nótunni á síðasta streng ers hins eina. Og eins og Valar höfðu gaman af, sem líst er í ænúasöngnum, að klæða sig í búninga eins og börn arföður, þá sátu þærkjarnan í vislum að máltíðum og drykju og söpnuðu aldinum jafunu af jörðinni, sem þeir höfðu sjálfur búið til fyrir hin eina. Því hafði jafana líka fastsett á ákveðna tíma til blómkunar og uppskeru alls þess sem óks í Valalandi og í hvert skipti í upphafi aldinn söpnunnar og uppskeru, létt mannveg efna til hátíðar til vegsemdar ers hins eina. Þá söpnuðust allir íbúar Valalands saman, og glöttust með hljómleikum og svengum uppjá sjálfum hákunar yfir tindi. Nú var emitt sú stund hátíðabriðra kominn, og mannveg hafi ákvæðir að veistland skildi verða væglegri en nokkru sinni fyrr, frá því eldar komu til Amannslands. Þótt horfur væru enn uggvænlegar, Aftir að melkórskildi komast undan, sem gæti bóðað erfileika og hörmungar, og engin vissi hvaða frekari svöðu sár Ardamenti hljóta áður en takist að yfirvinna hann að þá hafði í mann við engum í huga að nota hátíðina til að uppræta og sætta þær illdeilur sem komið hafði upp meðan ólta. Og var þeim öllum bóðið að koma upp í Sæljans á hágnæfu til að reyna að læja illindin meðli svona og fá þá til að sætast heilum sáttum en það hefði allt ósankumulag þeirra fylgnað af lígum óvinarins sem nú voru uppvísar orðnar. Þar komu vannjar og þar komu nóldar frá Týrjónsborg og þar söknutust mæjar saman og valar skipuðu sér í raðir fegurðar og tegnar og allir sungu einum rómi frammi fyrir manve og vördu í hásölum þeirra eða dönsuðu í grænum hlýðum fjálsins sem horfið til vestus til trjána. Á þeim degi, þegar allir voru hátt uppi á fjallinu, Stóðu stræti í Valabíðar auð og þögn var yfir borgarþreifum til Jóns. var sem allt landir lægi í friðsælum svefni. Einungis teileirar handan girðist fjalla sungu á sjávalströndinni, því að þeir hyrtu lítum tíman eða ástíðinnar. Þeir höfðu lítinn áhuga á yfirvöldum ördu, nýja sí sig nokkuð skipta þann skugga sem grúði yfir Valalandi, því að þeir höfðu ekki enn fengið að finna fyrir honum. Blaðsýða 83 Eitt fór þó útskeiðis í sáttavilegni mannvess. Fjanur kom að vísu til hátíðurinnar, en einungis að þið mannveg hafði stranglega skipað hann það. En Finnvi fæðir hans kom ekki, nýja nokkurir aðrir nólda frá norðurvilki. Finnvi hafði látið svo um mælt. Á meðan sonur minn Fjanur er í banni, útlægur frá Týrjón, líti á mig sem afkrindan konung og byrði ekki mæta fjóðminni. Fjanur bjóst heldur engum vislukleðum og bara ekkert í skraut, kvorki af silfri nið gulli, nið nokkund gimsteinn. Og nú var hann ófáanlegur til að sína völum og eldum silmerlana. Heldur skildi þá eftir í norðurverki, djúft í breinvarðaklefanum. Hann mætti hálbróður sínum finngólfi frammi fyrir hásæti mannves og sættist við en aðeins í orðiðkveðinu. Finngólfur let sem aldrei hefði sverðir veriður slíður um dregið. Hann rétti fram hönd sína og mætti eins og ég áður lofaði, þá fyrir ekki við og tilmi mig engar sakir hafa á þig. Fjanur tók þegjandi í höndans, en finnkólfur bætti við örlagaríkum orðum. Sem hálfbróðir að blóði og fóstbróðir í hjartaskali veraðir. Ég mun hlýta fórustuðinni og ætíð fylgjaðir, með ég engin meisklíð framar aðskilja okkur. Ég heyri orðin, malti Fjanur, megi svo vera. En hvorugur gerðu sér grein fyrir hvaða afleiðingu orðiðra myndu hafa. Svo er sagt að á þeirri stundu sem þeir fjanur og finngólfur stóðu framfyrir manmi, hafi verið komið að þeim skínandi byrtu auka þegar bæði tríen listu af fullum krafti og ein þöggla og mannlausa valabygð var sveipuð hlblant ljóma silfurs og gull. En á þeirri sömu stundu komu melkor og reisa köngulóin ungoljant, æðandi yfir akra valabygðar eins og skuggi af svartum skýrnóðra sem vindurinn feikir stundum yfir sólbjart landið. Og viðstöndulaust komist þau að hinnum græna haug Esalóhar. Þá spratt allt í hennu fram hinn skelfilega óbyrta frá ungoljand og settist sem ósýnulegur kökkur að rótum og stopni trjána. En Melkor stökk upp á grænhaug með kolsvart spjótsitt og lagðið því til beggja handa. Stakk því langt inn að merk trjána. Særðið þau djúft, svo safið þeirra fossaði út eins og blóð og rann eftir jörðinni. En ungóliðant, sög hann jafnóðum upp, og síðan settist hún að þrjánum til skiftis. Lagði koll svartan skoltin að sárið þeirra og sögðu þar til þau voru þurr ausinn. En eitur döðans frá henni smög inn í æðavef þeirra, svo þau vissnuðu, bæðu rætur, greinar og lauf og dógu. Og enn þyrsti hana. Só umskreið af birtubrunnum þar sem varð da hafi safna saman ljóstökk og regni trjánna og hún sveldi þá alla í botn. En um leið og ungur límt drakk blés un frá sér sjörtum eymi sem bólnaði út í svo víðfæðmum og ógeislegum strók að jafnvel Melgori var nóu boðið. Blásiði 84. Þannig féll myrkrið mikla yfir Valaland. Martur um þau atvik fjallað í Aludíen harmljóðinu um tríen, sem vannjinn ellimýri orti, og allir eldar kunna. Þó er sagt að engin söngur nýja saga geti gefið nokka hugmyndum allar þá sorg og hrylling sem þá kom yfir. Ljósið hvarf, en myrkrið sem á eftirfyldi var meira en slokna ljós. Því að á þeirri stundu var til myrkur sem var ekki aðeins vöntun á ljósi, heldur var það eins og einhver skepna gerð af sjálfri sér því að það var í rauninni búið til af ílskunni úr sjálfu ljósinu. Það var myrkur sem var ekki aðeins sínilegt augum, þetta bjó yfir krafti til að stingast í gegnum augun og brjóðast inn í hjartað og hugan og kæfa sjálfan viljan. Vördu varð litið niður af háknæfufjalli og hún sá skuggan rísa svo skyndilega upp í skelfilegum myrkurstrók, háan sem drunga törd. Valabygð sökk í heildjúft haf næturinnar. Brátt stóð þið heilaga fjall eitt upp úr, eins og síðasta eigjan í myrkur druknuðum heimi. Allur söngur var hljónaður. Þögnin grúði yfri Valalandi, svo þar mótti ekkert hljóð heyra. Þeim á fjarska barsni vindunum gegnum fjallaskarðið sjávarsöngl teleranna, eins og skrækir máva. Á þeirri stundu sótti kuldamirkrið úr östri að Amalslandi og hinn viðfæðmi skuggi hafsins færðist nær, og strimti upp yfir klettana á ströndinni. En man með horfið frá hásatið sínu, og aðeins hans augu gáttu grillt gegnum nóttina, hver hnóðinn var á ferð, myrkraður handan alls myrkurs, og ósjætt sá sem í honum lindist. Það var gríðarstórt myrkulski, og hann sáða því fjaska færast norðurabógin með miklum hraða, og skildi að Melkor var kominn og farinn. Þá hófst eftirförin, og jörðin titraði og skalf undir hófadinn veiðiflokks ormars, og eldurinn sem gnast undan hófum páksins hneks var fyrsta ljósið sem byrtist aftur á valalandi. En þegar eltingarliði vala tókst að draga upp í ský og ungóli hans, er og skeldust og var drefið og dreif svo þeir vissu ekki hvert þeir fóru, og jafnvel kvinur veiðihortsins valaróms brast og þagnaði. Og sjálfur túlkas festist og flæktist í kólsvörtu næturinniði, svo hann varð bjargarlaus, barðist um á hæl og nakka og baðaði höndunum tilgangsleist út í loftið. En þegar myrkrið var farið fram hjá, var orðið þú of seint að náði. Melkor hafði komist undan hvert sem hann vildi og hafði náð fram greipilegri hefnd. Blasiða 85